Rugăciunea 40 a pentru taina și mucenicia inimii. Doamne, Tată Cerescă a toatei păcătorurile, Te iubim, Te slăvim și smutim, fiindcă prin taina și mucenicia inimii ai chemat în împărăția Ta pe din Dacia și România, Achile, Antipa, Antonie, Ioan Casian, Chiriac, Chiriac, Chiril, Daniel, Daniel Sihasul, Dimitrie cel Nou, Epifani. Eustratie, Gelasie, Gheorghe, German, Grigore de Capolitul, Ioan, Ioan Iacob, Ioan de la Prislop, Ioan de la Rășca, Leonte de la Rădăuț, Nikita Romanul, Nicodim de la Tismana, onuflie de la Vorona, Paisie de la Neam, Araschiva de la Iași, Rafael de la Agapea, Timbana, Sofroni de la Cioara, Ștefan cel Mare și Sfânt, Teodora de la Sihla, Visarion Sarai, Vitimion, Visarion, Zaharia, Zinon, precum și pe toți cuvioșii români rămași prin rânduiala ta necunoscuți, precum și pe cuvioșii români Domintian de la Neam, Silvestru de la Cehlău, Vasile de la Moldovița, Iosif de la Biserican, Ioastaf de la Putna, Simeon de la Pângărață, Inocente de la Probota, Amphilochie de la Pungarat, Macarie de la Roman, Pahomie de la Slatina, Teofan II, Isaia de la Moldovica, Atanasie Crimca, Neagoe, Basarab, Miron, Barnovski, Neofit, Melete, Danil, Misail, Epifanie, Anastasie și Ioan și Hastru, Partene de la Gapia, Dosoftei, Barsanufie, Favel, Eleodor, Pahome de la Roman, Unufli de la Vorona, Pai, Vai Sile de la Poiana Mărului, Nazare de la Baratic, Iosif Pusnicul de la Baratic, Irina Hroset, Nifon Ionescu, Iosif Naniescu, Domete de la Rodion, Ionescu, Gheorghe Lazar, Vicente Mălău, Ioan de la Sihla, Nicodim Mandita, Paise Olaru, Dăruindu-le un nume nou și un loc de cinste în rândul de slujitorilor tăi, împreună cu toți cuvioșii din Tracia și Bulgaria, Gabriel, Ioan Derila, Naum, Peregrin, Petru, Petru, Romil, Tofronie, Bulgaru, Teodosie, Teofan, precum cum și cu toți cuvioșii erați, Carp, Clement, Ilarion, Patenie, Teofilac. Roman. Precum și cu cei din Serbia, Iliria și Macedonia. Ana, Antia, Angelina, David, Dragutin, Elena, Elisabeta, Gheorghe, German, Ilarion, Mărturisitorul, Ioan Brancović, Ioan Cucuzer, Ioanichie, Lazar, Nicodim, Simeon, Simeon Brancović, Ștefan, Decanschi, Ștefan, Întâi, Ștefan Celor, Ștefan Lazarievici, Ștefan Stilianovici, Ștefan Uroch, Ștefan Iliotin, Uroșit, Vladimir Vladislav, care crucea neamului lor au purtat, la tine cu eblale s a închinat. Noi să te rugăm pentru ei și neamul lor. Porunca Domnului am ascultat, încă tu ești bucuria bucuriilor, tainele și trăirea contemplației. Frumusețea frumuseților, bogăția bogățiilor, puterea puterilor, Tu ești Cel care dăruiești toate cu iubire părintească și munezească și prin poruncile Tale cei ne cer să ne repădăm de toate, să ne luăm crucea ca Fiul Tău cel iubit și să ne închinăm ție cu iubire și cu bucurie.